«Чому ти вдома?» Антуанета пригорнула сина до груди і не випускала з рук, не вірячи, що він тут, біля неї. Цілувала шерсткі щоки, обмацувала, щоб упевнитись, що це таки він, Дмитро, її маленький Дмитрик. «А де б я мав бути, Муся?» «В міліції, в тюрмі, в прокуратурі. Звідки я знаю де?» Плакала Ридма, не пильнуючи, як виглядає Антуанетта. «Де ти був?» Тебе побили? Чи ти когось побив? Що це в тебе на обличчі, синець? Хто тебе вдарив? Зачекай, Нетусю, зараз ми все розповімо. Безпорадно крутився на місці, не знаючи, за що хапатись, Маркіян. Ми все розповімо, але спершу ліки. Тобі душа болить? Що принести? Є у нас щось таке, щоб тобі допомогло, поки приїде швидка» коли швидка поїхала і Баралгін у вену зняв нарешті спазм, а заодно і знижив тиск, коли тридцять крапель Барбовало занурили у рятівну байдужість, коли найкращі ліки обличчя схвильованих чоловіка і сина схилились над нею і заспокоїли, Маркіян почав обережно пояснювати. Мені зателефонував Віталій, Повідомив, що Дмитра помилково затримав їхній наряд. «Помилково, розумієш, Нитусю?» «Так сталося. Він нічого поганого не зробив. Він нікому не заподіяв зла. І тому його затримала міліція. Марку, не розповідай байок, не захищай його. Дмитре, признавайся, що трапилось». «Мені телефонував Тарас. Я все знаю». Вона стиснула синову руку, немов хотіла увімкнути механізм правди, чи бодай відчути пальцями тонким материнським детектором тремтіння брехні. «Розповідай правду, Дмитре!» Правду розповідати було нелегко. Та він розповів, коротко, схематично, що пішов у бар з хлопцями і чоловіком на прізвище «Гусак». Цей гусак попросив їх побути з ним, поки він поговорить з господарем, який був винен йому гроші, підтримати. Я просто постояв поруч, просто постояв. Ми нічого не говорили, нікого не зачіпали. І гусь нормально говорив, поверни, мовляв, мені гроші, що він не має права вимагати свого. І тому приїхала міліція. Я не винен, що цей придурок натиснув на кнопку, щойно побачив нас із гусаком іще в дверях. Почав кричати ментам, що ми хочемо його пограбувати і вбити. Ну, менти недовго розбирались, мордою до підлоги, кілька разів у зуби, як у них водиться. Дмитро приклав носовичок до синця у кутку нижньої губи. Нитусю, це непорозуміння. Віталію доповіли про затримання, він зателефонував. Я приїхав, забрав Дмитрика. І якби він був винен, його б не відпустили. Навіть на моє прохання, погодься. І ви б нічого мені не сказали, якби не дзвінок Тарасика. Я вас знаю, ви завжди приховуєте від мене правду. Мало не заплакала Анета. Вона неодмінно заплакала б, але викид адреналіну, який відбувся після Тарасового дзвінка – і клекотів у крові аж до приходу Дмитра і Марка, знесили в її. Настала фаза гальмування, та й ліки подіяли, сльози залишились на потім. «А навіщо тобі все знати? Примножуючи знання, примножуєш печалі, так ще в Біблії писали». Маркіян сумно посміхнувся власним думках. «Дмитре, підігрій там щось на вечерю, я голодний». «Я зараз, Марчику, я зараз встану!» Сперлась неслухняними руками на поруччя дивана Анета. І ще чого, лежи! Що ми вечерю собі не розігріємо?» «Лежи, мовся, не хвилюйся!» «На плиті плов, ще теплий, а в духовці солодка запіканка з родзинками!» Гукала на вздогін Анета, ледве чуючи власний голос. З кухні чулось дзеленчання посуду і голоси – «Суворий Марка і винуватий Дмитрика». Це правильно, що Маркіян вичитує синові. Так і треба. Хай вичитує. Суворо й різко, щоб запам'ятав і десятому переказав. Просто так, задля будня-полудня, нікого й міліцію не забирають. Як добре, що у неї нічого більше не болить. Що Дмитрик нарешті удома. Що Віталій Сергійович зателефонував що Марк витягнув його з цієї міліцейської пастки, що біленький бебік згорнувся на животі, як кошеня.